Utójáték Sir Bernard Hemings hivatalosan 1987. szeptember első éve ment nyugdíjba, bár már július közepétől szabadságon volt. Még év novemberében meghalt, a nyugdíja biztosította özvegye és halánya további gondtalan megjelhetését. Brian Harker Smith nem követte őt a főigazgatói székben. A bölcs embereknek az volt a véleményük, hogy bár nem volt abban semmi bűnös dolog, hogy Harker Smith megpróbálta megakadályozni a Preston jelentést további utását, és lebecsülte a Glasgowi fogás jelentőségét, mindazonáltal meg kellett állapítani, hogy mindkettő súlyos döntési hiba volt. Mint hogy az ötös belül nem akadt megfelelő utódjelölt, kívülről helyeztek egy embert a főigazgatói székbe. Mr. Harker Smith néhány hónappal később visszavonult, és egy kereskedelmi bank igazgató tanácsának a tagja a city -ben. John Preston szeptember elején visszavonult, és egy vagyonőr cég vezető embere lett. A fizetése több mint kétszeresére nőtt, így már beadhatta a vállókeresetet, és nyugodtan kérvényezhette, hogy Tomi fiát nála helyezzék el, mert jólétét és továbbtanulását garantálni tudja. Julia nyomban visszavonta ellenvetéseit, és Preston megkapta a fiát. Sir Nigel örvény a tervek szerint az év utolsó napján menjúdíjba, és karácsony előtt hagyta el az irodáját. A vidéki házába költözött, Langton Matraversbe, ahol teljes mértékben bekapcsolódott a falu életébe. És ha valaki megkérdezte, hogy mivel foglalkozott a nyugdíjadás azt mondta mindig, hogy valami unalmasat csináltam a bajtholban. Ján Maré december elején hazarendelték konzultációra pretóriába. Amint a bőing 747-es fölemelkedett a hítró repülőtérre, két nagy darab NHS állt föl a gép személyzete számára fenntartott sarokból, odamentek hozzá és megbilincselték. Már én nem igazán élvezte visszavonultsága idejét, amelyet több láb mélyen a föld felszín alatt töltötte azzal, hogy testes uratnak a kérdéseire válaszolgatott. Maré letartóztatására nyilvános helyen került sor, ennek híre azonnal elterjedt, és ez nyomban diasztotta nagyot, aki így tudta meg, hogy embere megbukott. Biztos volt benne, hogy máré, alias Flicky Brandt, nem sokáig állja majd a vallatást, és várt a George Berenzon letartóztatását, és a nyugati szövetség azt követő felháborodását. December közepén Berenzon, ugyan ide fonult nyugalomba a minisztériumból, de letartóztatás nem volt. Sir Nigel Irvine személyes kérésére megengedték neki, hogy visszavonuljon a brit virgin szigetekre, ahol a feleségétől kapott csekély, de elegendő tartásdíjából éldegélt. A hírből Kárkov megértette, hogy első számú ügynökét nem csak feleplezték, de meg is fordították. Csupán azt nem tudta még, hogy mikor fordították Berenzont a brittek a maguk szolgálatára. Aztán a saját londoni rezidentúrájukról azt jelentette Andreev KGB ügynök, hogy ő azt a hallotta, miszerint Berenzon nyomban az M15höz fordult, amikor Jan Mári első ízben megkörnyékezte. Egy héten belül a jesznyegói elemzőknek be kellett látniuk, hogy amit három éven át tökéletesen jó hírszerző munkának tekintettek, az elejétől fogva gyanúsként kicselejtezendő. Ez volt a gazda utolsó húzása. Vége a negyedik jegyzőkönyv című regénynek.